Bismillah, Alhamdulillah, Warahmatullahi Wabarakatuh. InsyaAllah saya Nya Allah ya Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan beberapa poin yang bisa menenangkan hati kita, membahagiakan hati kita dalam menghadapi pernah-pernah kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Di antaranya yang pertama, InsyaAllah saya Nya Allah ya adalah ketakwaan. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa merupakan kalimat yang kita semua sudah hafal. Tapi dia bukan kalimat yang sederhana kalimat yang indah, kalimat yang tinggi, kalimat yang butuh pembuktian. Semua orang bisa mengucapkannya. Tapi bagaimana kita mewujudkan ketakwaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa Kalimat yang indah, janji Allah Subhanahu wa taala. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin wa huwa mu'min, fa lanuhyiannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dan beriman, baik seorang mukmin ataupun dari lelaki maupun wanita, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Oleh kerana tidak diragukan bahasanya ketakwaan, merupakan sumber kebahagiaan. Bagaimana kita meraih ketakwaan ini? Dengan banyak beramal soleh. Dengan puasa, dengan baca Qur'an, dengan solat malam, dengan bersadaqah. Ini hal-hal yang merupakan bukti-bukti takwa. Dan semua sebab-sebab yang akan saya sebutkan, hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, dari poin kedua dan seterusnya, merupakan Perincian dari ketakwaan. Semuanya kembali kepada kepada ketakwaan. Ikhwanifillah, zaniyallahu'ayakum. Di antara perkara yang penting dalam masalah ketakwaan adalah beriman kepada takdir. Takdir Allah SWT. Ini perkara yang sangat utama, sangat urgen dalam menghadapi pernah-perni kehidupan ini. Dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kesusah payahan dalam kehidupan ini. Beriman kepada takdir. Yang kata Nabi SAW, takkala ditanya oleh malaikat Jibril. Fa'akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepada keuntungan iman. Kata Nabi SAW, An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhirat. Yang terakhir kata Nabi SAW, Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang yang buruk. Beriman dengan keyakinan yang pasti bahwasanya segala yang terjadi, kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahwa saya di balik apa yang Allah tetapkan itu ada hikmah yang mungkin kita tahu atau mungkin tidak kita kita ketahui ikhwan fillah jazakumullah khairan orang yang mudah marah orang yang mudah emosi berarti imannya kepada takdir kurang doku iman ada berapa 6 di surah apa yang terakhir iman kepada takdir kita semua sudah menghafal bagaimana Menerapkan iman kepada takdir tersebut. Oleh kerana sangat sedih ketika kita melihat ada seorang yang penampilannya Masya Allah Islami, ya. kemudian baru ada masalah sedikit, ngamuk marah-marah. Mana iman kepada takdir? Mana dalam kitab Tauhid? bab tentang bersabar. Sabar merupakan praktek daripada Tauhid. Sabar merupakan apa? Praktek dari Tauhid. Orang yang tidak sabar, berarti Tauhidnya dipertanyakan. Keiman kepada takdir dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asa antakrahu shay'an wa Allahu fihi khairan katsiran bisa jadi kau membenci suatu perkara dan Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada perkara yang kau benci tersebut wa asa antakrahu shay'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa lakum wallahu ya'lamu wa, ya wa antum la ta'lamun bisa jadi kau membenci sesuatu Ternyata itu lebih baik bagimu dan bisa jadi kau mencintai sesuatu, ternyata itu buruk bagimu. Kemudian Allah mengatakan, Wabillahi ya alamu wa antum la ta'anamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini perkara yang kelihatannya sepele tapi berpengaruh dalam masalah kebahagiaan. Orang yang beriman kepada takdir dengan tenang, maka dia akan konaah, dia akan menerima apa yang Allah takdirkan kepada dia. Jika terkena musibah, maka dia bersama. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka dia tidak ujuk. Yang ini semua berkaitan dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ya. Se seorang salah menafsirkan ayat ini mengatakan yaitu seorang terkena musibah, fa ya'lamu annaha min indillah, fa yarzu wa yusallim. Dia mengetahui bahwa musibah tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka dia Ridha dan dia menyerahkan urusannya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sebagaimana ketakwaan Merupakan sumber dari segala kebahagiaan Demikian juga sebaliknya maksiat Merupakan sumber dari segala Kesengsaraan Man a'radu an zikri fa innalahu ma'ishatam ronka Kata Allah subhanahu wa ta'ala barangsiapa berpaling dari Peringatanku Berpaling dari Al-Quran Fa innalahu ma'ishatam ronka Maka bagi dia kehidupan yang sempit, bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, hatinya menderita. Bisa jadi hartanya banyak, bisa jadi memiliki rumah yang mewah, bisa jadi ya, ya rumahnya luas, akan tetapi hatinya sempit. Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ma'asrobakum min musibatin, fabi makhlasabat ayyubikum. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali Akibat perbuatan kalian ya, Artinya banyak orang yang Heran Kutum anna hadah Ketika mereka terkena musibah Mereka mengatakan Dari mana musibah ini Min indi awusikum dari diri kalian Terkadang orang lupa Kenapa saya dapat musibah Kenapa saya begini Dia lupa bahwasanya Dia terjurumus dalam kemaksiatan Segala maksiat yang dia lakukan Merupakan sumber Kesengsaraan dalam hatinya Bahkan para ulama menyebutkan Bahkan pandangan haram yang kita Tumbarkan Melihat aurat wanita yang tidak halal bagi kita sengaja kita berlezat-lezat, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu itu sumber kesengsaraan bagi hati seorang. Karena itu, khoirul rahimahullah menyebutkan segala kesedihan, gundah gulana, kekhawatiran yang menimpa hati seorang itu merupakan uqubatul muajjalah, hu hukuman yang Allah segerakan bagi seorang. Bahkan kata beliau, narun dunyawiyah, neraka jahannam yang Allah jauhi kemaksiatan inggih belalah itu. Jadi seorang ingin berbahagia, hindarkan kemaksiatan. Sebisa mungkin jauhi diri dari kemaksiatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kesengsaraan seluruh ya, kegelisahan hati kembalinya kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang. Jadi poin pertama adalah ketakwaan. Adapun poin kedua dan selanjutnya merupakan perincian daripada ketakwaan.